Hej och välkomna <skratt> Tjena är Hej och välkomna Jag har redan... <skratt> ju ja. redan öppnat upp det här Är det vad jag skulle Ja. Jo men jag besvarade öppningen. Ja. Och så säger du igen Ja men jag tänkte att om det första inte blev bra så hade vi kanske ett bra Ja, ja. just Good enough Hur mår du? Idag. Jag mår bra idag. Jag förstår mig i morse. Nej, vilken tid började du? Klockan tio. Och du vaknade? Klockan tio. Det är sant. Jag fick ett telefonsamtal från jobbet. Åh oh, sa, nej. Hej, vart är du? Usch, det där tycker jag det är faktiskt fruktansvärt. Ja, det är jag. lite pinsamt att komma till jobbet då. Men det var inga suraminer. Jaha, men hur har dagen varit då? Men dagen har varit bra. Det har varit en lugn dag. En lugn vecka. Jag har varit ledig i två dagar. Jaha. Jag har, jag har inte gjort ett skit. Tre dagar har jag varit ledig. Ja, skön. Jag har bara settat. Och det har varit jävligt bra på mig tror jag. Ja, hur har du då? gjort? Idag. Ja, överlag. Sen sist. Sen sistens. Så jag har varit i läxand. Och träffat mm -hmm. lite kompisar. Sen så har jag jobbat. Och sen så har jag varit ledig. Och kollat på DIY. Room decor. Videos här. Alltså på riktigt. Verkligen. Niffy. Och jag älskar Nifty Jag följer Nifty på Facebook. Nej, det är det bästa jag vet när det kommer upp videos därifrån. Men nu har jag kollat på mig så här. Alltså YouTube-kanaler. Speciellt en sig. Nastasha Natasha. visst. Hon gör så här. DIY. Room, decor, home. Bla bla bla. Lifehack. Shit, inte lifehack hack. Mm -hmm. IKEA hacks, massa kul, som jag kollar på. Så jag är så himla sur, pysselsugen och mm. Och du fyller ihop snart också. Ja. Ah. Men, alltså, jag tycker, ja, ah, eftersom pysselsugen. Att jag inte, Jag vill bara pyssla, Jag kommer köpa mig en limpistol. Och så kommer jag limma bord och tavlor <laughs> Nej, men jag vill bara limma liksom. Limma ett bord. Ja, men man kan limma ihop saker men men limpistolen blir starkt Jo, det är. Det. Nej. Jo, det, är det. Den som jag ska ha är stark. Ah, oh, okay. nice. <skratt> men det um... spännande. Ja. Ja, jag tycker det. Jo då. Det är ju jättekul. Jag är skit av det. Jag har ju haft några gånger nu de senaste veckorna pusselkvällar här hemma. Ja, oh, exclude mig. Har lyssnat på ljudbok. Jaha oh. Men <skratt> Och med du... pusslat. Målat mycket. Vem har det gjort? Nej men alltså vi sitter och ja. dricker whisky eller te eller något sånt där och så pysslar vi och lyssnar på varje bröder. Alltså, jag blir faktiskt AI. Ja. Det är för att det där är mina liksom favoritsaker. Du får inte vara med. Alltså, för fan! <laughs> alltså. Åh, <laughs> hur <laughs> <laughs> irriterad jag blir. Ja, men jag, ja, jag insåg det nu när jag berättade att det här skulle ju fan en dörr jag hade vaknat på. Ja, för att eh, jag kan ju säga som sova. Att... Bort <laughs> att jag har ju pratat om mina jävla ljudböcker med dig en miljard gånger. Ja, det har du. Ja. Och du säger att du gillar ljudböcker. Ja, och sen så Jag har faktiskt pratat om pussel också förut. Mm. Och det är ju det roligaste, jag vet Alltså, innan vi åkte till Spanien, då hade jag en pussellåda med glitter och paljetter och fina papper och snören och massor med grejer. Mm, ja, har också en pissellåda den här egen Ja, stor. men alltså... Men öppna dörren. Excuse me, but where the fuck is my invite? är så Här eller? Och sen får du dra ut den översta korgen. Ja, men det här är bara målaregrejer. Ja, mycket målaregrejer. Men jag vill ju ha lim och glitter och tejpar. Ja, men jag och... ser inte det roliga i det sortens pisse. Jo, och så vill jag ha typ trälådor som man kan limma och... måla lite. Nej, men jag vet inte riktigt vad man ska göra. Betsa. Betsa trä. ja. <laughs> Nej, det vill jag inte Typ som mitt pusselprojekt jag har mina yxor i Men vad är det för pussel Jag nej. såg att jag låg två yxor där, men vart ska det Och de det gjorde där? det förra gången också ja. det var här, Och det var för mer än en vecka sedan ja. Jag håller på att olja dem Varje morgon och kväll Så att det dras in och blir nice men Gud, du tror att det är bebisar eller? Vattenskydd, nej men det är bra Den där fisken jag eh, plockade precis upp en fisk en vit, Från liksom, min hylla En plastfisk Ja är det ett hund, saker? eller? Den heter Aza Peite. Nej, jo. får ej övertäckas. Ja, den heter så, det är hans namn. Uh, han kommer från Finland, Sverige. Har du tagit den? Ja, min klasskompis gjorde Och Jätte... den hamnar hamna i min väska. Den är jätteäcklig. Uh, på ena sidan så är det en autograf som du ser. Ja. är <laughs> Matt, Matt Corby. Nej, <laughs> är det? Ja. Just det, du har berättat om den här fisken. <laughs> Ja. Men gud, jag älskar honom. Han är så snygg. Ja, men han är bra. Han är en riktig Visst. jävla djungelman. Jävla vad han är. Vet du hur hårig ah. han är? Alltså hela hans kropp är. Hur vet du det? If I may ja. ask Nej, men jag har sett en. lite. Nej, men vad? <laughs> alltså, hans nakna kropp. Jaha. Har jag sett. Nej, men gud, like, han är snygg. Inte på bild. Nej. På en liten bakgård. Ja, jag vet, men det där. Det jag vet men Felix det här orkar jag liksom inte. Ens. Den här diskussionen orkar jag inte kliva in i. Han är med I jag igen. var där. Jag ska googla lite bilder på honom, då, han är så snygg. Ja men han, han var kul. Ja, jag förstår det. Här, min senaste godsökning, vad händer om man dricker nagellack? Bra. Jag fick ingen bra svar. Men jag. han är nice. Eller så alltså, han är kul. Ja. Han skrattar åt min fisk. Vet, vill du veta en sak som jag tycker är äckligt? Ja, absolut. Vad heter det? För för det första så här, då. Jag tycker inte att dalmål är jätteattraktivt Nej, det är den sämsta dialekten i Sverige Det är typ det. Nej, skånska är värre Ja, jag, okej, okay, jag har garanterat Det är det ju Fast det finns ju väldigt många saker som är Värre Än skånska Nej, men alltså det finns ju många fula dialekter Men det finns ingen dialekt som skriker I kubefriadhet Som skånska Fuck, Det där kan jag inte säga Nej. Det är ju bara i att säga så ja. Men Nej, nej, inte skånska dalmål. Jaha. Alltså, det enda jag tänker på när jag hör ett grovt dalmål, det är innabel och hembränt. Ja, och det är det det är också. För att, för en sak. Fan. Äh, vadå? Det här kommer göra ont. <laughs> Varför då då? Jag kommer få så mycket skit av det här. Nej, jag tror inte. Men det. nu har jag sagt det. Fan ja. vad jag avskyr dalmål, det är så äckligt. Nej, men jag tycker också det, för att det vidrigaste som jag vet, det är när det är någon så här jävla... Men vad heter det, typ så här? P3, P1, Dala P1... Vad fan heter det? Någon så här, Radio P, Radio... Radio Dalarna heter det kanske. Okej. Okay. Mm. det är någon sån här radiokanal. Och så är det en dalmänniska som är med. Eller det behöver inte vara... Nej men gud, vänta. Stopp i lagens namn. Nu måste vi... Ska vi pausa dig lite? Nej, jag ska börja berätta. Kommer du bli bannad från den här delen av landet nu? Nej, Vart men jag kunde ju inte är? liksom... Formulera mig på ett... Formulera dem. Så här. När en person som pratar dalmål är med i radio... Eller annan... TV, media. media, liksom så. Och man hör den personen prata. Då är ju... För att den personen... Behöver inte ha jättegrod dalmål i vanliga fall. Men så fort den här människan kliver in i... Någon så här radiosammanhang mm, eller så. Mm. Då blir det liksom... Det sjukaste man har hört i livet. Man blir ju arg. För då blir jag så förbannad. Så att jag får, liksom, jag får knivar i öronen. Mm. Alltså det där tycker jag, Det, det, det, det blir, där är det värsta jag ja, vet. Det säger brusar igen. Fan. Tycker men du inte? Det är jag, jag har ju fått intrycket att resten av landet tycker Dalmål är så här trevligt. Att de, ja, men alltså, Men förmodligen så pratar vi också väldigt mycket Dalmål. Jag tycker för den, inte att vi gör det. Nej, men för den som inte... Alltså den, eller den som inte är från. Ja, kanske. Men Usch. jag hoppas och tror, eller jag tror typ inte att jag pratar så mycket dalmål Men också. Det kanske, jag kanske gör det ibland när jag inte har anstränga mig. Mm. Och jag pratar så där. Då kanske jag låter lite dalmåligt. Dalmåligt. Fattar du? Ja, ja. det gör jag. jag. tycker inte att det är mysigt att lyssna på. Nej, man blir det där. Ja. Jag vill bara säga men ge dig pra, Nej men prata riktigt Nej men det är bra så Prata ska, riktigt jaha, Sluta Ditt jävla, bonde. Ditt jävla bonde Ditt jävla bonde Får jag bara säga en jättesnabb sak nej. Jo, en sak som jag tycker är så jävla konstigt Det är när folk säger Har du gått i någon sport? <laughs> Vad? Det är jättekomligt! Jag, jag har aldrig hört det. Nej, okej, okay, men då ska jag visa dig youtube videos så här. Utan dess lika. Har eller... du gått i någon men, sport? Men Vet du, alla YouTube-människor som har så här frågestund så får de en fråga. Har du gått i någon sport? Men man kan inte säga så. Nej, man kan inte det. Jag, jag har gått i fotboll. Och gått... man behöver då i. Det är samma sak som jag har Jag Har gått säga. i dans? Ja, jag var i Gotland. Det är samma som det. Det pratade vi om i bilagningen. Ja. Och så det kommer fram till att man kan inte säga jag var i Gotland förra Nej. veckan. Jag var på Gotland, på Gotland förra veckan. Inte i Gotland. Men man kan säga i Visby att man är i ja, staden. Ja, men det är liksom så här, det måste man väl fatta. Jag var på Visby. Nej, det var Nej. du inte Faktiskt. Nej. Jag har gått i fotboll. Vad då? I fotboll. Jag har sjukt. gått i dans. Nej, det har du inte. Fy fan. Jävla pukko. Fifa. Fifa! Nej, ja, jag vill bara säga det. Jag tycker det är jättebra. Jag förstår att det. Jag förstår aggressionen. Ja. Fan vad jobbigt det är när folk jobbar. <laughs> ja. Och så tycker uh. man att man är så här skön själv. Ja, men det är det värsta. det är det värsta. Nej men Gud att jag menar att jag tyckte det nu att jag det är det så mycket fel på alla andra men jag är ganska trevlig och härlig i Nej. Nej, det är, det är jag medveten ja. om. Jag vill bara få ut det också Men jag tror man har såna dåliga sidor. Vadå? Jag ser mig själv som ett geni. Jag tycker nog också att jag är det. <laughs> Vadå, tycker inte du du tycker väl också att jag är det? Du, ja, du, ja. ja. Har jag någon sida som du tycker är jätteirriterande? Alltså jag blir ju ganska också arg, men det är bara så här allmänt, du vet. Ja. Gud, jag var så rädd att du skulle säga någonting nu. Åh, jag blir faktiskt jätteirriterad när du gör det här. Nej. inget såhär specifikt, bara att man blir lite irriterad. Nej, men det... men det, det är väl bra på något sätt. Ja. Så att man inte behöver vara så jävla trevlig. Eller? Ja, det är faktiskt äckligt. Fan, vad jobbigt det är. Ja. Uff. Uh. Uh. Uh. nej. Äh. Nu får vi gå vidare i livet. Nej, du fyller ju faktiskt år. Ja. Vilken dag fyller du år? På fredag. På fre har du fyller år på fredag. Vilken jävla lyx. Ja, att gå, liksom fästa samma dag. Ja, men det är första gången på... Men så alltså så här, varje år. Så nästa år, då kommer jag fylla på en lördag. Det är också lyx. Och året efter det, då kommer jag fylla på en söndag. Och året efter det, en måndag. Det är så. Men det, du måste ju gå runt någon gång. Eller du måste ju gå, hoppa tillbaks. Är det inte att det är tre dagar och sen hoppar du tillbaks? Nej. Nej, Går det en dag för varje? Ja. G gör det? Ja, för jag tycker jag förlorar på en onsdag varje år. Men jag är! Ska vi göra en high five? Jag är faktiskt. Jävla skit onsdag. Ja, men nu, alltså Vilken datum jag? för du? 3 mars. Det är faktiskt, så här tycker jag, ärligt talat. 3 mars, det är det finaste datumet. <laughs> som finns. Alla andra som är förlorar eh, 8 september. Om man bara. Nej. Stackare. Alltså, det eller så här 7 april. Typ. Så här, det låter inte fint. Men 3 i 3. 3 mars, alltså det är så fint. Jag tycker det. Är det på fredag? Ja, det är på fredag. 3 mars, 3.3. Ja, it's decent. Yeah, it's very nice. Men så att så tycker jag. Men. <laughs> jag förstår ja. Ja, men det är det här är faktiskt första gången för att när jag fyllade 18 för alltså 17 år sedan. Då så <laughs> för jag... hur många år sedan tar du? 17. 17. För 17 år sedan. Då år jag år sedan. tre årarna. 3 år sedan. Nej, du. 4 år sedan. Okej, okay, i år är det 4 år sedan. Ja, på fredag. Är det oh år my god. 4 oh. years ago. Då fyllde jag på en söndag. Men det var ändå nice för att du kunde jag gå ut på lördagen efter 12. Mm. Och det var ju lavna liksom. var full du var då. Ja, det var jag. Då kissade jag på mig. <laughs> typ tre gånger. Bra jobbat. Och ramla i trappor och klart. Det var, ja, det var men, både ja, en och andra. 18 år fyllda. Ja, ja, ja, men. Så att nu känner jag att de senaste massor med åren. Nej, men gud, så kan det ju inte alls vara. Fyra år. Sist fyllde jag upp på en söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Kanske det ligger någonting i det jag sa, då? Ja, okej. Okay. Någon... Men fast jag typ för mig. Okej, okay, skit samma. kan konstigt. Men whatever Nu är det första gången på länge som jag fyller år på en helg liksom. Annars är det alltid att jag fyller en tisdag eller onsdag Och då blir och man det ju... vet ju alla att det suger Ja men det gör ju det för att man blir ju typ bortglömd Man fyller på. år på en torsdag där året Aa. Det var också liksom Ja just det, jag var ju hemma och var sjuk då också till Nej och med. Jag var taggad på att gå till jobbet Falla alla hade liksom bara, jag sig för år Aa. på torsdag mm. Och så var jag hemma och sjuk Nej Ja jag var faktiskt jättesjuk också Fy, vad tråkigt. Ja, det tråkigt. Men, men det var skönt på något sätt också. Mm -hmm. Så här mysigt. Mm. Man bara ligger och man bara fan Trevligt. Ja. Oh. Så. Nej, men nu tycker jag ändå att det känns skönt. För att när man firar årtid typ, på en tisdag, då är det så här. Ska man fira helgen innan? Det kan man inte göra. Eller ska man vänta en hel jävla vecka i princip alltså, och fira helgen efter? Att fira helgen innan känns lite så oskönt. Så bara här nu är allihopa jag förlorar på tisdag. Och du firar med mig på lärdag Nej, så kan, så kan man liksom inte göra. Nej, Nej men det känns ut som att man har någon konstig så ego-boost. För då firar man sig själv två gånger. För då firar man sig självklart helgen efter också. Det kommer man göra. tror jag. Ja. ja men jag tycker det där, det där är jobbigt i alla fall. Om man ska fira helgen innan eller helgen efter och så här. Om man ska fira helgen efter och känns som att man glömmer bort att man har fyllt år. Och, jag vet inte. Men nu, nej, det gör man ju kanske inte. Men nu ändå männen. Nej, skitsamma. Men nu fyller jag i alla fall på en fredag. Yes! Skönt för dig! Ja. Kul. Ja. Och vi ska gå ut. Nej, Tänker men sig. vi ska ha fest. Vi ska ha fest. Ja, jag vet inte. Sen får man väl kanske gå ut och man får feeling för jag det. Jag trodde det var det man planerade. Nej, men du vet det här ska vara uppstyrt. Ja, men då ska det vi ha mycket Det Ja. Det här kan jag ta bort. Ja, det är tema. Vilket tema? Vill du veta? Ja. Men okej, okay, då får du låtsas bli glad nu Även om det blir det Men jag har en men förklaring Vadå, låtsas bli glad? Tema, glitter jag, Vänta, har du sagt det här till mig? Eller har jag drömt det här? Jag har typ för mig att jag har sagt det Men jag kan också Nej, ha Nej, vet, vet du vad? Nej Du sa för jo. jättelänge sedan Att ifall jag ska ha en födelsedagsfest Så ska jag ha glittertema ja. Och jag har liksom gått För jag har tänkt så här, Men vi ska ha födelsedagsfest mm. Och du kommer säga Ni ska på något glittert jag vet att av nu. Ja, det är sant. Ja. Men för det här kommer jag på nu. Men så här är det, för att jag tänker, jag älskar klut. Jag vet jag, jag, vad jag skulle ha för tema i förrådenfest. Nej, vice. Kor. tal. Aha. Ja, men kul. Alltså, Tänk på jag... musik. Men nu måste jag prata klart. Jag, jag spelar en <laughs> låt för dig. Nej, men kan jag får prata klart först. Nej. Men det... så här kan vi inte ha det. Ja, nej fortsätter. Så här. För att jag älskar att klä ut mig och älskar Halloween Och mm. liksom allt det där Och jag lägger gärna pengar på det Och liksom hej och Men jag kan också fatta att alla inte gör det mm. Så att därför så tänker jag För när jag var i Barcelona Då köpte jag typ tre så här burkar med glitter Som jag bara så vill typ sminka mig med Eller liksom göra någonting med Men det kan man ju inte göra bara så här En vanlig fred när man ska gå ut Go banana och ha glitter i hela Nej. ansiktet det är konstigt. Men och då känner jag att glitter är ett bra tema för att om det är någon som inte uppskattar och kluts eller tycker att det är kul, då kan du ha glittrigt nagellack eller glittriga ögonskugga eller en glittrig tröja eller strumpor eller liksom köpa glitter spej och spraya håret. Alltså så att det är inte svårt för någon riktigt och det behöver inte kosta massa pengar, men också om man vill så kan man ju gå all in på det. Förstår du? Du uppskattar det här temat. Ja, så jag tycker det är bra. Och sen ska vi ha massa lekar också, va? Kul! Så att det blir bergfunktionering. Liksom... Men du får inte se. så du. du. Ja, ska jag ta med den där? Nej. Katten här är kurven. Och Fång... Fånga <laughs> <laughs> Men eh, ska jag inte berätta mer vad det ska vara fläckar? Eller vad då? Kan inte säga sådär? Men jag vill ju att det ska vara en överraskning Jaha, okej, okay. ja men då får du se Men i alla fall, sen så får man väl gå ut och man får feeling för det Men jag tänker att det här ska vara en hemmafest Okej, okay. vart, ah. vart är det här? Hos Bella ah, okay. nice. Har du varit här med Nej, ah, okej, okay. hon bor i en etta av, vi är typ 12 eller 13 person Men det kommer bli kul <laughs> Är det det hon Ja, ah. hon bor på fjärde våningen så att man får nog röka under fläkten Ja Hon med ingen väl Ja, det blir kul i alla fall tror jag. Jag tror det blir bra. Och det är en jättekonstig mix av människor. Konstig in a good way. Ja. Men ja, det, det känns som att alla kommer hitta någon och hänga lite med. Jag tror det faktiskt. Det låter som att du har inbjudit någon jävla swingersfest Ja, det är exakt det där. Det är en bra mix av människor och alla kommer hitta någon. Alla kommer komma överens och hitta någon och ja, fan, hänga verkligen. lite med. Det är ju snusket, eller alltså. oh. Ja. Det blir det nästa år dock. Då ska nej. jag svinga 20 parker. Ja, Snå du i taket själv. och så Nej. Det är bara jag och Ivan som kommer. <skratt> <skratt> nej då. Nej då, nej då. Nej, fan, det, det kommer. Ja, du och Ivan, sen någon liten jävel. är så nöjd Nej. Assnöjd. Nej. Du, nej. <skratt> det blir inte. Av. Men i alla fall, nej, det, det här blir kul idé. tror jag på fredag. Nej, ja, det blir bra. Hur, vad tycker Ska du spela den här låten för mig? Mm, nej. Jag har tappat ja. Vad tycker du om födelsedagar mm. Det har jag. jag har samma syn på födelsedagar som eh, jullöften. Och som mig alltså? Vadå? För jag har ju en dålig syn på födelsedagar. Ja, nej alltså, jag har ingen dålig syn på födelsedagar. Jag har bara en väldigt neutral syn på födelsedagar. Mm -hmm. Jag tycker det är kul när folk liksom vill göra en grej av sin födelsedag. Ja. Men samtidigt så har jag liksom aldrig känt att det är nå någonting som är värt att. Fyra. Nej, alltså vad fan kan ju ha lika roligt en torsdag som en lördag när man fyller år liksom. uh, Men det enda som jag känner... Men samtidigt så är det ju kul att liksom, typ som förra gången, då fick jag ju väldigt mycket så här bekräftad uppskattning. Och det var ju skönt. Uh -huh. Jag fick lite presenter och så folk sa, ja, uh, trevliga saker. Uh -huh. Nej, men det var bara en så här fin Ja. Uh -huh. Jag känner mig lite speciell. Och det, är, då, det, är liksom det är ju det, det bästa är ju Jag vill ha inte ha, ha något kalas. Liksom. Ett krystat kalas. Där. Nu ska vi ju ha födelsedags fest. Men Nej. du förstår när man är liten. Ja, jag när man vet. går på ett krystat kalas. Med ja. någon som man egentligen inte riktigt tycker är så kul. Nej. Men för så här är anledningen. För att de typ fyra senaste åren. Då har inte jag gjort ett jävla jota. Nej. När jag har fyllt år. Och typ legat i min säng och gråtit. Och varit så här. Det är ingen som blir sig ändå. Och helt deppig liksom. Så att nu satt jag med min kompis Bella häromdagen Och så började vi diskutera det här Och hon bara fast då får vi faktiskt fixa någonting nu Hon bara tog tag i skiten och sa du ska fan inte vara en liten Tönt. mes Som bara Gråter. ligger och dåligt. dåligt Så då så bestämde vi det Och styrde ihop Jag tycker liten... det var ett bra initiativ av Bella Jag tycker också det för att annars hade jag ju bra, lite... Bella. bra Bella Det som jag kände hade så här varit en ultimat födelsedag för mig Eftersom att jag har varit emot det i flera år och lägat till min säng och Och så bara, jag ska inte göra någonting. Varit som en så här jobbig bebis. Så känner jag att det som jag hade uppskattat mest är att någon visar att någon bryr sig. Men det är ju alltid nice. Ja men så här, bara lite uppskattning och typ så här, här får du en present. Eller här, alltså så här. Och sen så behöver jag inte ens det. Presenter eller liksom sånt där skit. Men att någon typ visar lite uppskattning och bara... Du fyller idag It's ja. your day today Och så känner jag inte riktigt att det har varit de senaste åren Men nu så För att jag känner att Nu ska jag ha den här alla festen på fredag Och det är inte så att jag känner att all fokus ska vara på mig Absolut inte Men bara så här, kul att Att ni kom Ja kul att ni kom Men sen också en sak som jag känner kan vara lite bra med födelsedagar, Som att jag är into temapartys mm. Och sånt Klä ut mig och grejs och det känns som att när man fyller år då, får man, då har man lite mer rätt att bara så här, vi ska ha tema djur. Till exempel så att alla ja, kan sig du som djur. Rangordna dina kompisar med vem som har bäst utklädnad. Du Nej men det känns ju inte min bästist det här. Nej. <laughs> <laughs> du har vem som är ja. Nej men det känns som att så här, som om man har en fest en vanlig fredag så känns det inte lika mycket som att man kan dra till med något tema. Nej, nej, det krävs ju lite mer högtidlighet. Ja, och det känns som att här... samtidigt också så är en fest en vanlig fredag. Det brukar ju ändå vara att vi ses hemma hos mig till hundra bärsen går ut. Ja. Och det är ju kanske något man inte skulle ha gått med på ifall det skulle vara utklädd. Nej, exakt, men när någon fyller år då känns det som att så här, om den personen vill ha ett tema, då kör man på det temat. Alltså man har lite ja. mer typ frihet att så här att kräva skit. Ja, men, ja, och, eller, alltså, så här, nu ska vi ha men ett tema Då har vi tema. bestämt min födelsedag nästa år Är det 40-tal? Det blir 40-talet ja, Vill du spela en låt för mig? Nej Varför? Okej okay, då Säger jag att jag skriver på låten som en vuxen Mm -hmm. Med ett finger i tåget. Ska du bara ha sån här musik uh, yeah. då? Ja Mm Gud vad roligt Och så går man omkring där och, och minglar och dricker och ja. drinkar. Och att ah, det är en saltpinne. Drama. Ja, för fan, nej, det, ska, det har jag bandlist. Men typ. Tråkiga chips, ja. oliver på pinnar och dry martini och ah. oliver i drinken. Jag har aldrig smakat det, men jag tycker att det ser ut som. Och vatten. grabbarna som vill få röka en cigarr utan att få den här kukförlänga stämpeln. Ah. Det var roligt. Och så får man ha hatt på sig ja! och kanske någon kostym så ja. där eller. Men varför man har man en tjej då? Vad hade de på sig då? Så här små scholar och likadant. Ja, men, ja kanske. Ja, ja. Eller typ så här pälsar ju ett sånt här riktigt stort. Det har jag ju. Ja jo. Man ska tänka Donna. Ja. Du var roligt. Dingos. Och gå runt och mingla med ja. så där och, och sen såhär. kanske bara köra karaoke. Ja... Jävlar... Jag har lyssnat på den här låten typ hundra gånger de senaste två dagarna. Oj. Får man röka en cigarett med sig för sådant där? Ja, men det måste man ju ha. Ah. I alla fall när man har tjej, för annars luktar händerna. Ah. Och tjej... Ska man ha handskar också? Mm. Och sen ett litet nät i pannan. Ja! Ah. <gud> Vilken fin förklaring det var ändå. Inte så här på en hatt eller så här. ett nät i pannan. Ett litet nät i pannan. Och så ska man ja lite. <gud> Jävla vad du. Ja fin. Och sen här killarna blir lite fulla, tar <gud> ja. och så har de hängslen Ja. Över skjortan. Men gud, jag vill så gärna gå på den här festen. Jag nu fick dör. jag feeling. Ja men kan jag byta tema? Nu? <laughs> det kommer jag inte att Det ska bli teman glitter. Så han med... Vet du vad jag gjorde i Nej. Jag var var bokren och du var på böckerna? Nej. Gillar du ens böcker? Ja. Läser du böcker? Ja det gör jag. Va? Ja. Du? Ja. Okej. Okay. En bok har jag läst. Samma bok typ fyra eller fem vad gånger. Vad är du för bok? Pojken som kallades Det. Jaha Har du läst den? Nej Jag har läst den på Alltså på engelska är Mycket mycket bättre Okej okay. Den har jag läst fyra gånger tror jag Och svenska tror jag att jag har läst en gång Jaha Men så är det så jävla bra De där böckerna Jaha om du kan låna Men du har en läst en bok Va? Det var inget Nej Hoppsan jag är död Den är också faktiskt jätterolig Hoppsan Och bra men nu är jag inne så att jag lyssnar på Ja du böcker. lyssnar på väldigt mycket djurböcker ja, Men det är så jävla behändigt det Man kan göra det hela tiden liksom. Ja jag har lyssnat igenom tre djurböcker De senaste två veckorna ja. För att jag har pisslat och lyssnat på djurböcker Jag vet, det är så himla bra Nu är jag inne i liksom Kepler-träsket ja, Vilken tråkig reaktion jag fick Nice kepler -träsket. nej de böckerna är 19 timmar Åh oh, jävul ja, Men Sultan. jag lyssnar på fem eller sex stycken Jävul Ja Bra böcker Spännande mm. Riktigt bra Ingen skit Nej Men vad hittade du på bokrejan? <laughs> det har jag ju berättat för dig Ja oh, det här är ju liksom <clears throat> Jag är ju nöjd Good for you Över mina kap Ja ha? Jag har ju hittat en bok Om Europas träd och buskar Ja oh. Vad som är specifikt med dem Den är väldigt liten Det är en sån här fickbok, en... Lilla fälthandboken Ja en fälthandbok Precis det är faktiskt väldigt gullig och fint Det är fina bilder i också ah, Ja, men det är ju det som är grejen Jag tänkte att man är ute i skogen ute och vandrar och ah. Hittar man något speciellt träd man tycker är snyggt så bara, oh. Då kan du slå upp det ah, Ja, precis, det är väl det som är lite tanken och Sen har jag också köpt en bok om Europas spår Eller alltså djurspår Ja, ah, det, är, det är ju faktiskt Väldigt random jag gissar jag. Men jag gillar ju böcker som man. Spor. Men som man lär sig. <coughs> ja, Vet, det är jättebra. Jag gillar ju mer det än en historia alltså en, en roman. Jaha. Skön där, ja. Skönlitterär sånt där. Jag tycker ju om biografier också. Ja, oh, för fan jag älskar det. det. Oh. Men. De är ju inte lika <coughs> intressanta. Det är ju slövösning om något. Ja, men jag. Ja, ja, ja. Men det är kul. Här är en. Nu slår jag upp bara en random sida i den här uh, träd och buskar -boken. Det finns ett träd som heter Silverpoppel. Mm. Visste du det? Läste om den i år. Är det sant? Mm. Gulligt namn. Nej, men det är en bra bok. Ja. Oh. Det är ju i princip skolböcker. Ja, men jättefina bilder, tycker jag. ändå. Bra. Bok igen. Gå på ja. den. Jag mm. ska det, skadiga, faktiskt. Böcker. Jag jobbade häromdagen så kom det in en man som berättade... Han bara, han bara ville snacka typ. Ja men det är trevligt. Carlingspersonalen det... Kall, nu kände om att de ska vara väldigt klartglada. Snacka. Att man ska stå där och titta lite och de kommer och nosar i nacken och säger Tjena, du en till storlek? Vill prova? men jag har några fler storlekare ja. men... på Men sen så känner jag också så här: om det är klart att man kan vara lite snackig och så känner Tjena, Mors, hur går det med dig? Hur går det för dig? Men sen om folk inte vill snacka. Då märker man ju det. Och då tar man ju avstånd. Mm. Faktiskt. Men den här mannen kom in och bara ville snacka. Och berättade att jag har varit på bokren. Oh! Så jag bara fuck vad nice. Vad hittade du då? Så bara pratade vi på. Och så berättade han massa om vad det. Vad hade han hittat då? Uh, men gud jag kommer inte ihåg. Jag har det någonstans i bakhuvudet. Men jag kommer inte ihåg faktiskt. Asch. Men någonting bra. Ja. Man kan... Uh... Min flickvän hon hittar ju en whiskybok också. Den ligger i hyllan. Jag såg den. Den är typ, ja, vad kan den vara? 700 år gammal? Nej, men den är väl Den är ganska tjock. Det är en stor bok. Ja. Det är en sån här bok som hade varit alltså flera hundra om den inte var på det förmodligen. Oj. Ja men den, var ju, den är ju så tjock och fin. Ja. Det är liksom en sån här bok som man bara wow. Ah, ja. very nice book. Yes. Ja. den köpte hon. Mm. Den var också. Inte så. Jag ska faktiskt gå på bokrean också, här Ja, du jobbar ju stort sett mitt emot bokrean. Ja. Precis. Så man har ju vägarna förbi och så, va? Ja, det har man, va? Ja. Bara... Ja. Tame fan med. Kul. Då ska du också bli lite litterär. Men va? som att jag inte är det. Excuse you, <laughs> bitch face. <laughs> det är <jag> visst. <laughs> nej. Jo. Um, nej. Jag vill faktiskt fråga dig. Det här har vi snackat lite om innan. då. Men... Vad skulle du inte våga googla Finns det ingenting jag, vet, nej, alltså jag har inte kommit på någonting Nej, det är för att jag kan förklara lite Jag ja. såg en video på Youtube Vad hette den Googlar Det var vad en kille som den? gjorde en video Och döpte videon till Thomas, Ekelius, Thomas Ekelius, Ekelius, ja. ja. Som gjorde en video som hette typ Det här ska du aldrig googla Exakt Något sånt och så ja. hade han googlat fram en lista med typ 10 punkter eller någonting Men det, jag tycker det var väldigt märkliga grejer Jag, jag, jag, jag förstår den här grejen att om man är skiträdd för spindlar Ska man inte googla fram en klockspindel, heter den va? Ja, det var och det, det är mest är då en, en, det, är en, det är en stor spindel men, men samtidigt att jag gjorde det och det var liksom ingen big deal För jag tycker inte spindlar är äckliga Nej. eller någonting jag var ju beredd på att det skulle vara någon så här gömd funktion i Google som skulle göra så att det kommer upp en screamer på skärmen Jaha Jävlar vilket dalmål jag fick mm -hmm. På tal om dalmål Uff. Nej men han hade den här listan då Med ja. typ tio punkter Med så här olika saker och ord och grejer Precis. Som man inte bör googla ja. Då var bland annat Första punkten var en klockspindel klock, ja vad klock. klock Ja Klockspider Och Eller, jag fick ju panik Grejen med det med klockspider, mm. det är ju att det vad han sa på videon mm. det är ju att det är inte ens en spindel som heter klockspindel utan det är då någon spindel som uppenbarligen heter huntsman spider som bara kan bli väldigt stor ungefär som en vägklocka. Jaha! Jag Och det trodde är den borde i klockan. Nej, nej, den var Så bara jag... gömd bakom klockan. Alltså det är bara en stor spindel. Du kan lika gärna googla på en sån här fågel ja. taran, tarantella Tyrannosaurus Rex Exakt. Ja. <laughs> nej, men han hade i alla fall en lista då. Det är en ja. massa olika skit som man inte behöver googla. Samma den här hypofobi när vi heter det? Trypofobi tror jag att det heter. När man har fobi för hål. Ja, ja det här är ju typ det jag säkert. Det är, vet. alltså det här med hål alltså tryppofobi även om det heter jo, men typ trypofobia. Try ja, shit the same. Ja. Eh, det är ju snuskigt. Men samtidigt så många av de grejerna så här, De har mycket artiklar Man har sett så här Don't watch this if uh -huh. you have trypnophobia uh -huh. Eller vad fan det heter Då är det ju mycket photoshopade bilder På den här plantan Det är ju en blomma alltså, vad heter det? det är en blomma som ser ut så uh -huh. Och de har liksom photoshopat De här hundra oh. hålen uh -huh. Som är ganska äckliga Typ uh -huh. på händer och sådär för det är det jag tycker Det, det ser ju ut äckligt. som när man klämmer en stor polmaska och blir ett litet hål. Ja, <laughs> jag har så. ett sånt hål här. Ja, men det är... Ja, det, jag ser det. Jag vet. Jävla stora. Alltså län. jag har haft det alltid. Men, men då är det inte ett sånt. Nej, okej. Okay, men det är, det är ju... Det är liksom... Ofta är mycket fake, mycket photoshop. Ja, och jag, och jag fattar jag, det. Men jag tycker det är... Men det är ju äckligt. För typ hål. om jag ser så här... Det här snackar jag med om typ igår. Om mm. jag ser hål i typ en ost... Då tycker jag inte att det är äckligt Nej. Men när det är många små hål på Alltså när det sitter på kroppen ja, men det, är ju... det är så jävla äckligt Äckligt och äckligt Då, det, det är, är ju förmodligen medicinsk bakom det där Och det är ju tråkigt att sitta och säga att ja, man är okay, Men, men det, det, ser, är, det ser läskigt ut ju. Det ser ut, läskigt ut Verkligen ja, True att som du sa Absolut, ja. så so sad Men jag tycker att det ser läskigt ut När det är på kroppen Och jag inte vet vad det är för att om jag ser mycket, som så här Honungsvax, ja, det är en massa små En albikaka Men det vet jag ju vad det är Men när det sitter på kroppen och är en massa mm. hål Då vet jag inte vad det, men det är tänk, Tänkte jag att du typ går i skogen Och sen ser du 20 hål bredvid varandra då skulle du inte stoppa in fingrarna i dem Nej, och liksom. oh, gud verkligen Vad var det mer på den här listan? För att du kollade det... ju lite längre Jag ja. slängde ju iväg datan och fick panik <laughs> När jag startade den här videon Nej, men det var väl, det var väl lite skit, jag hoppade mycket jag tittade inte riktigt Nej, okay. men, men jag, jag ville mest bara förstå vad du pratade om när, när du snackade om det ja. men finns det någonting som du inte skulle våga googla? alltså jag har, ju, jag har ju från när man var yngre så fanns det en hemsida som var väldigt såhär eh, vad ska man säga? omtalad Nej men det var lite omtalad Mm -hmm. Och det var ju hemsidan Exet. Jag vet inte om det var Xet.se eller Xet.net. Men där fanns det var alltså, det var en liten så här samlingssida för alltså bara sjuka människor. Inte ett forum eller så, utan det var liksom det var lite så här spel. Du vet, så här -spel uh -huh. Det var ett så här flashspel. Internetspel, det bara mycket blod och sånt där. Uh -huh. Men det fanns också ett bildarkiv med väldigt mycket sjuka grejer, och då var det mycket så här, trafikolyckor, uh -huh. Halva människor. Ja, uh -huh. alltså, riktiga det människor dagen. Men det värsta jag kommer ihåg som jag har sett är ju tsunami-offer. Det kommer jag ju aldrig någonsin mer titta på. Oofy, vad det var ju räckligaste. Det är ju liksom människor som har läggat vatten i veckor, dagar. Ja. Och de sväller upp. Så det ser ut som förvuxna, nyfödda barn. Åh fy fan, vad obehagligt. Fy fan, var äckligt det är. Nej, det kommer jag aldrig någonsin. Oofy. Det är ju sånt här som man liksom kan få upp på den här någon gång när man Tycker att man, eller typ häromdagen när jag skulle tända min lampa i taket som jag har. Som man bara kan tända via att man sätter in kontakt. Aha. Som är ganska svår att få i. Och då stängde jag av den lampan för att tända sänglampan. Och jag hade tappat bort kabeln till sänglampan så jag satt i mörkret och fumlade. Mm. Och då tänkte jag, nu är det någon som står bakom mig och då ser jag något sånt här. Alltså här offer. Ja. Som någon så här våldnad. Och det är liksom skräck. Ja. För fan. Ja, nej, de är riktigt äckliga uh, Så det är jag inte googla. Också. Men jag har ju redan sett det. Så det är liksom ingenting jag är rädd för att googla. Men det är fortfarande ganska skräckinjagande att se. Ja. Har du någonting? Nej, men alltså, nej, jag, alltså ja, men så här, såklart. Jag skulle inte googla på en clockspider. Nej. Och jag hade men inte för heller... nu vet ju redan vad det är. Också. Ja, men spindelgrej kommer jag aldrig liksom googla på. Och samma med skalbaggar och sånt där. Uh, uh -huh. alltså, nej men, alltså, uh, när jag var yngre, jag var typ 12 eller 13, då hade jag som så här, skärmsläckare på min data så hade jag att alla bilder som jag hade på datan så här, kom <laughs> oh. upp som ett litet ja, bildspel. Uh, och min syster visste vad jag kände angående skalbaggar. Så hon har godat upp någon bild på någon vidrig jävla skalbagge och sparat den på min dator. Först hade hon lagt en som bakgrundsbild. Så att jag kom dit helt glad och taggad. Skulle sätta mig vid datan. Liksom klickar och så kommer den där bilden upp. Så att jag skrek, sprang ut i hallen, hoppade upp på soffan och fick typ en panikångstack och bara stod där och grät. Och min mamma blev så arg på min syster och bara Saga, gå och ta bort det här! Slösa hon inte göra! Hon var helt galen. Så jag fick gå och ta bort den där. Men hon plockade inte bort den. Alltså, hon rensade inte hon papperskorgen. Tog inte bort den. Ah, okay. Så hon tog bort bilden, men den låg kvar i papperskorgen. Och då på kvällen, när jag hade gråtit klart och hej, skulle du gå och lägga mig, så låg jag och bara så här: kollade... Då hade du liksom smält hela grejen. Ja, allt var lugnt. Så jag låg i sängen och typ grejade med någonting. Och datan var liksom på skrivbordet med min härliga skärmsläckare på. Och då kommer den här jävla bilden upp igen. Den jävla. Så att det där, skalbaggar... Kan jag ju inte riktigt hantera. Nej. Men... Men är det någonting som. Ifall någon säger åt dig att googla fram det här. Och du skulle bara nej det är kanske är en skalbagge. Du skulle inte googla det. Nej skalbaggar och spindlar och sånt där skit. Äckliga djur det skulle jag ju inte googla. För jag tror vi tappat temat lite. Mm. Jag menar att skulle inte googla av egen preferens. Eller bara så här, ska inte googla. Typ det här som att man inte ska fråga om sin dödsdag. När man, när ja. man kör. Vad heter det? Oj, ja. Ja. Ah, ah. bräda Vad heter det på svenska? Är den andan i glas? Ah, ah. Då ska ah. man inte fråga om när man dör. Nej, alltså jag vet inte. Men jag tänker också så här: Det måste väl finnas roligare med saker som man inte skulle våga googla, tänker jag. Ja. Eh, spindlar och skalvagnar skulle jag inte våga googla. Men sen så <laughs> finns det väl andra saker, alltså lite så här, mer konstiga saker som jag inte hade vågat googla. För att säga att inte våga googla en spindel, det är ju inte jätte. Det, men det så här, nej, men det är så här: ovanligt. inte. Nej, och det är ju också inte så dramatiskt Ja, för dig Ja, men det är Vad fan, har du lyssnat på creepypodden? Nej, men Felix är kan jag inte hantera Det där vågar jag inte För då finns det ju någonting som man Uppenbarligen inte ska googla Som vi då ska göra nu Nej Nu ska vi ta fram datorn här, nu kommer det vara lite klick Vad är det du ska googla? Smile Nej, är det en spindel? IPG. Den här bilden. Nej, Felix, sluta! Vad är det för någonting? Ska ja. hemsöka den? Den var faktiskt ganska obarlig. Men då vill Det är en jag... hund. Nej. Eller det är en fotoshoppad bild på en hund. Ja, men det kan jag inte se. Men titta på den. Nej! Det är ju ganska konstiga bilder. Men jag kan inte se men den här hunden. Okay, men Felix, nu, kolla, jag är men... ensam hemma. Men nu tar jag upp en vanlig bild på en hund. Jag tror att jag det. kan lita på dig. Ja, nej. Men för Gud, nu blir jag så himla stressad. Men, uh, ja, det var ganska obehagliga, måste jag säga. Och har du tagit bort det? Ja. Men jag ska nog inte googla på det igen. Den var faktiskt lite läskig. Men vad var det för någonting? För du, nu kände jag att det allt var ett gick ansikte. så fort. Fick du inte panik där? Ja, men jag får panik. Det är för att jag ska gå. Ett. Du kommer få köra hem mig. För jag blir stressad nu. Alltså... Felix, vad ska du göra nu? Vad ska du göra nu Nej, på datan? förlåt, ingenting, jag släpper. Jag, jag ska gå hem ja, ensam. Men du har den. inte sett bilden. Nej, men det är jag blir luvd. helt stressad, jag fattar inte. Du bara börjar klicka och så var det något. Nej, då måste jag dra tröjan ur huvudet för att jag får panik då. Och sen så är jag helt ensam där borta i den där mörka lilla stugan. Ja. Oh. Ja, där. nu blir jag så rädd. Kan du inte köra hem du har druckit? Nej. Du har drickit ett glas vatten och så är det borta. Nej, jag ska inte köra bil. Gud, jag så ledsen nu. Jag trodde du skulle börja gråta på riktigt. Jag är panik. Ja. Vi släpper det där. Kan du inte kan du berätta för mig vad det var? Om det inte är för läskigt? Nej, men alltså det var bara ett ansikte som såg jävligt ut. På en hund? Nej, nej. alltså grejen är att... Jag har ju lyssnat på Creeppoddens avsnitt om det här. Mm -hmm. Och då... Är det något om att den här bilden, som ja. då ska finnas en originalbild, man kan googla på den och det händer ingenting. Men om man får ett mejl med typ så här haha, look at this picture. Mm. Och så är det bara den här bifogade filen som heter smile.jpeg. Ja. Och då är det liksom att den ska hemsöka en. Aha. Och det ska finnas en fil på internet som är så här. Wow. Mm. Men. Jag kommer inte ihåg om man sa om det skulle vara om den här hunden Det finns en det är typ en, en Husky liknande hund mm -hmm. Som är i ett rum Och har varit väldigt så här Creepy De har fångat med blixt mm. Ett creepy ögonblick När de ser jävligt sluget. Sen har någon också photoshopat en bild Vilket var en läskiga Som jag tyckte var lite obehaglig det var då den såg just. just ja Jesus Christ Jag ska inte ta den igen Oh my god eh, Men via. den var inte så farlig som Kom inte du vara rädd nu? Nej Nej för att du är inte ensam hemma Men det har jag inte varit But hemma. I am Vi pratade i förra avsnittet om Swish Och mm. Whisky Ja Har du fått Nej. någon Swish? Nej, det har jag inte. <laughs> <laughs> okay. oh, herregud Nej, nice. inte ens en krona. Nej. Fan. Jag tror inte att det är någon som har lyssnat, det är det. Ja, men det är det ju. Mm -hmm. Ja, ursäkta vart mina pengar? <går> fan klugar. <går> det var bara brent intresse. Va? Jag Jag inte. fan vad tråkigt. Ja, jag vet. Men jag känner man kan väl vara lite bjussig. En ja, femma. Ja, men det är alltså bara för den roliga grejen. Ja, en femma nu ska vi inte sitta och kalla alla våra <gård> lyssnare <gård> svikare och äckel. Men... men... Uh, jävla svikare och äckel uh. Har ni inte fem kronor eller? Nej men alltså Nej men för vi... fan vi... <laughs> <laughs> <laughs> Men det var ju <laughs> deppigt Du har bara en uh, in, alltså, intresseuppföljning Ja uh, Nu går vi vidare <laughs> <laughs> <laughs> Vi har också fått våra första sponsring Yay! Mikrofonen som vi spelar in här på Ja. Är det bättre ljud? Vad tycker ni? Jag tycker det är bättre ljud med Jamma. Av tanke på ljudprovna som vi gjort och det, det är ju en fin mikrofon mm. Tack Oscar Tack Oscar Som då har Lämnat ifrån sig sin mikrofon Som han hade när han streamade Och då gått till en bättre mikrofon Så jag tänkte jag Vad fan, ni poddar, ta den här Gud vad snäll Och den, är, den ser ju lite bra ja. ut Det är kul Blue. Den ser ut som en stor webbkamera Ja det gör det utgrann. verkligen Skitstor webbkamera ja. Den är bra. Ja, jag Kul Oskar. Tack. Tack. Coffee Stain Place på Twitch heter han. Det vet jag inte vad det betyder. Nej, han sänder spel, streamar spel. Asså. Och sitter och snackar och bara är full väldigt ofta också. Oj, det är yes. faktiskt jättet underhållande. Innan tittar på honom. Vad sa du Nu får det räcka. Nu, är det. Ja. nu får det vara nog. Du får tacka för den här kvällen. Ja, ja. Tack. Oskar. För mikrofonen. Ja. En gång. Och. Ni får ha det jättebra Tills vi hörs nästa gång eh, forget, <laughs> då, Tills vi hörs nästa gång <laughs> Ha det så jättebra Don't forget to subscribe Hit the like button eh, då! Det är som att du får panik Det jag är vet, som att du går in i någon roll. Ja, där var jag en youtuber jag tänker, jag tänker inte ta med det Varför då? För att det var dåligt Aha, nu får Ni ni, <laughs> ni får det så jättebra Tills vi hörs nästa gång Puss och kram Glöm inte bort att trycka på prenumerera-knappen Och gilla-knappen Lämna en kommentar eh, I kommentarsfältet Puss och kram Googla inte på smile.keeping Nej, och inte heller på uh... Men le ofta Aha. <haha> Och var glada Googla inte heller på Glans Vet du vad det är? Jag vet inte vad det är, men det är det sjukaste jag har sett. Glans. Det ja. betyder ollon på latin. Va? Ja. Är det därför du kom upp? <skratt> <skratt> Okej. Okay. Aha. Det visste inte jag. För jag bara, vad fan betyder det här? Ja, det kom upp en massa ollon när det... Ja, men typ så här brända. Brända ollon. <skratt> Akta er för brända allan ja. och skötta om er. Googla inte på glans. På och kram. Kan du inte bara säga hej då? Okej, okay. hej då. Tack för ikväll. Hej då. Hej då. är det en bra låt? Ja, men vad är den här Maj för spel? Det man går runt. Mm. Den här var med ett spel som jag spelade när jag var lilla. Nej det var inte det jag sa. När man gjorde animationer. Vad är det för spel för att nu? Jag får upp jag, små. Jag, jag, jag, jag, jag får upp någon man som åker i en jetpack. Något sånt är det ju.